اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> كلا نها والقمر والليل إذا نها أسفر اِنَّهَا عَلَيْهِ دَلْكُبَرْ دی جانا اللہ جللہ جلال ہو ددا مشرکانو چې کم زامو کم ٹوکی اوکڑے شه دی ابو جالو یو کافر چے نلص پرشتی دی مطلب بلس لس کسا بتازو دو کنٹرول کې او د پلان کې بلس کی خبر ختم له مونږ ته وای چې جهنم دی نلص به پرشتي دی عذاب ختم کو خبر وخت مشي الله پر ملنا کله داسې نشي کې دونه تاسو ځان بچ او پرشته د پک کله داسي نشي کېره انها ل اهدل کبر الله پرمایې یقینا دغه سخرچ ده ل اهدل کبر د پټې لوی مصیبتونو کې او ډیر لوی مصیبت دا په لیو لیو معمولو کی یو ډیر لیو معمولو یو خطرناک بلا دا دا نه بچانو اگر نشی که دی دا دا مصیبتونو سمندر دی په لیو بلاگانو کې یو لیو بلا دا پا لیو مصیبتونو کې یو ډیر لیو مصیبت دی نه یو دی نورم بلا ازابون دی دا اللہ سرا لوی لوی بلگانی دي مصیبتون دی خدا پاگی که یو دا یو الگوی گنن الگا دا پا دی که یو سڑا یو پا دا غوی لڑا مل شد دا زان اللہ دا غمون و پریشانو او دا اور یو لوی سمندر دا الله و یا پا کې بلگانو که یو لوی بلان دا سقر چید نظیر اللیل بشر اللہ جللہ جلالهو پرمائی نظیرن یا روون کده لیل بشر دپار دو انسانانو بشر انسان دو بلکی نو دا داغی دا دپار دا یرا دا نو دور نیرا پکار دا یا روون کده دپار دبشر نو لمن شاعت منکم این یتقدم او یتاخر سوک چه تاسو که غالی ناغه دی مخ ایمان تا ور مخ کشی تاعت تا ور مخ کشی زان دی تکلکی اولان دی دی شنو زان دی بچکی بچه اولار تا دا داغی ندو ایمان دی و تاعت تی دا اللہ تا پی داری دا ذکر تاعت تی پدی انسان بچکی نو سوق چې تاسو کې غواړي نغه دې شي مخ کې دې شي او یا تاخره تا او سوق چې غواړي نورسته دې شرطه گناهه تا کفر تا دا اختیار نه دا ال دو کیسمه ولیکي کی کی یو ولیکي کې د اختیار بو خپل کوي ک او ک داخلي دا تهدید تحدید دی اللہ وی گورو بکسوک زان بچکی او کن بچکی خبر دیانت اللہ حالا که اوی تاثر بزاگورم کدا که وی کاؤ کنی که میکاو که او وی کاؤ کنی که میکاو نیسا مدل بی دا وعید دی اللہ وی جسوک کې کی که مخکی دی شی زان بچکی بیا کسوک ن بچکی نیو اغسر با گورو خبر دیانت اللہ وایی د لګبل زګراضی فمنش اب فل یومن ومن شاء فلیکفر الله وک سو کو پر ک ګبر کې کو د ایمان نړ ایمان نړ تل تبصر ګورو بلې قاله دا د زورن لپاره د اختیار نه دی چایز دی وس کو پر ک ګواځ دی کو د ایمان نړ نه لوې کې دی کو سو کو پر ک کفر دی کې کو ایمان کې ای را وړی ایمان دی را وړی دا زوړن الفاظ دي د تهدید الفاظ دي الله کو څوک مخکې کوي مخکې دی شو کو څوک ورستو کوي کوفر او ګناه کوي پاتې کیږي نورستوري پاتې شي چې دل ترستو شینال ته بسا کرت ویلال شي جهنم ته ویلال شي کل نفس بمکث سبت رهینا هر یو نفس دی رهینہ مرہونا غیر دے غانا دے دالاں سرا بکس بها داغه پکه سف سرا س عملی جکڑی هغه کې بلدګیری نوکه عملی کڑی نوخه عمل به اخلاص کی او کچره بالفرض یو انسان دا وغد عمل کړي نبد عمل به گیر کی هر سړی ځ خپل امر سره ا ما پورتو متل ویمل لاري ا پختانه خپل غلو کې گیر دی وي خبر ده اندره نو هر سړی خپل عمل کېږي کامل خي ما عمل به اخلاص کې او نجات به دبر کې او کاملې بده نو ځ برباد وي ال د بیا په چې ګونو کې نه سفارش چلی کې نه بدمعشي چلی الت عمل جلی نلا پرمای کل نفس بما کسبت رہینا هر یو سړی چې دغه په خپل کسب کې ګرفتاری خپل عمل کې به ګرفتاری داګه سر بګیری یا به بچی عملی یا به عمل خراب کی الا اصحاب الیمین مگر خوندان دخل اس او سلمانان مومنان مخلصان اما اللہ مقیل اسکی ملوشی نو دینا سوک مراد دی اللہ ما حسن وائی چی بس مومن مخلص دینا مراد دی چی شرک پکی نی ایمان رولی خالص مومن زکا انشاءاللہ صورت واقعہ خطیر شوی دا ال تدری گروپنا دیر شوی دی چکم اصحاب المئمنا اصحاب اليمين دا غید پر الله نعمتونه ذکر غلی والسابقون السابقون اولئک المكرمون وړانده خل وړاند دی الله وايي دا دو گروپ د مؤمنانو دي او دریم گروپ شکر شوی دی اصحاب الشماله ما اصحاب الشمال هغه کاپیران دي نو معلومه خبره چې اصحاب اليمين او سابکین دا دواله د مسلمانانو گروپونه دي یو لاندې مرتبه ولای یو دا چینه کې کې زور لګولی زان دنیا کې تڑکڑی محنتی کڑی ولید زان نوخ کلی نو آغا سابق تے اوڑان دیتے اوڑان دیتے لیتے مدام مومنان چی شرپ گینی حسن سے والے تفسیر او دار آجہ دے اپنی عباس سے اپنی داغ خلق چې دنیا کې عامال کڑی دي. اوزان د اعمال د ګیرون او نخلاس کړه له څنګه چې زړی غاڼوږي پیسي ګیری رهینا مرحونا دا د غنیمت مکه تم وي سيد کنه اله کدا ما غاڼه کړي دا رابې کو توي دا ما رهن د مرحونا کړي مې د جی پی سي په ورګي نازمګه د اغنس شي پیسو سره ګیر شي کنه اده رنګي عمل سره انسان شي ګیر شي نو د عمل د ګراو نه خلاص انسان کامیاب انسان اللہوی چدا عمل نا خلاس تے بس عمل گر نه دے نو اللہ اصحاب الیمین ابن عمر سبنا مسلمانانو ما شمان اگا نکلی نه مراد دی بول ابن عباس سب دا ملے کی ظاهر متبادر د غلوم بے کول لے چھ بس خالص مسلمان چاہاکی شرک نی نو خلاص خلاس د سقرنه. عمال درانه دی وزن واله دی. نیک عمالی کردی دی مومن ده شرک بگینیش دی. نا اغیی بچه دی. سوال رازی چی اغیی بچه دی. بس اللہ ورپزه او پرمال فی جناتن. ده خواندان ده خیلی هست چی دی فی جناتن فی باغونو گی بی. خوراکو نبکی. مزیب کی, مزی کی ده مواخذینا ده اکل دکل نبخلاسی. یا تساؤلون عن المجرمین نو سوال بکی نو تساؤل خودی تو وچی یو بل سوالو کی نو بازو مانا کلی یا تساؤلون یو بلن سوال کی پو بار دا مجرمانو کی او ظاہر دا توجیه نخکاری زکر ورقسی ما سلککم خطاب دی. پته ولګې راځي دا جنتیان بدو مجرمانو نه تپوسکي خپل ګنا اگر چې ډېر مبصرين دالیکله هوځه توجيب مرجو ته زکه کوم راغله دی په تپوس کې چې تاسو سشي را داخل کړئ یا جهنم ته سقر ته سر اوسته سقر کې چې کوم پراتي سقر تفق کې چې الله او ته بلا بلاوي ډېر لوی مصیبت پر مصیبتونو دی دا جنتیان به دې تپوسکي او جنت او جہنم جنتیان جنت خبر ده تمام وخت کې ویلیم دي ان د سیدرتل منتها ان ده جنتل معوه نبی رسول الله مهراج برک الله اوپر بر سیدرتل منتها او غزرخوا کې جنتل معواله جهنم پک ته دا د پداسي پوزیشن د جختارې صورت صفات کې درشو یو بل سره خبره کې الله تعالی به د ښکارې یو او به ټول ګری وخت نه مننه څو دې سپات دی لو الله او تا فکر کی جهنم به پرو دی سیدا به شکر وباسي چې الله تعالی سکلما به خو زه خطا کولم خو زه الله تعالی بچم ندیبه تفوز کی تسالون تفوز بوګي عن المجرمين دری مجرمانو بارګ مجرمانو نسوک مرادي بس ورپسې خپل وضاحت کې چې ستنه مرادي زکه غی خپل وجه ذکر کې چې موږ سکر تعلیل نو باز مجرم تعریب شو ورپسی پخبله بان نیزی کرده نو دی بوده اووی ما سلککم مجرمانو سشی راوسته تاسو سشی داخل کلیتاسو فی سقره ده سقر تب د سقر ورته ده صحاب الیمین مومنان جنت والا بوده اووی قالو کبو وی ده سقر والا ده کافران وکشه ها کب ری کل ده خوشی سشی مخی کئی وی لم نکو من المسلین مون دنیا کسا نکاو؟ موز نکو دا گو را دیر الوی خبره دا ور تزین الاؤل سلی خطرناک وجه ذکر کچی کو پرم گلو دنیا کې ولاول الاؤل سوئی مونگ دنیا کی موز نکو زکو ور ترالو نو یو بدا وجه او گلو پر از موزم نکو ولم نکو نتعیم المسکین عدویمم داکار کو چې په مسکینانم خوراک نکو زکاة کو دوه ما هلکه کفر د ټوله خطرناک وي سری زکات نه ورکړي موز نه کړي جنت ته بلل شي اخر بلل شي کو کفر وکړي اتله خدا دو خدای را مخ کې کړي او د دو دیوم ذکر کړي پته ولګې چې زړې جهنم ته ځي نو زیات داغه د دا پر خطرناک وي کوم دي د مؤمن تعالی ښه راکړي چې ګوره د مؤمن د پر زیاد خطرناک موز او زکات دي خبر ځای اندراله یو یو د ده حق د غیر یات په سیوا دی چې موږ د یوس کې د بنده حق هم د جواز جده زکات زکات ماشالله ټول مسلمانان ورګي وبدي کې لا 3 5 شي ز ډیر کی مثلا جوار دینه پاګي کې کو خوراک لته را لکو ترشر لته ورکړو کو سپینول لته ورکړو دا دغه کاتې نه بار دي خبر ځای اندراله دغه غنمو کې کرا تریشر والا تیورو نداد اگرد کاتی نسی دی بار دی خدا نکسان کئی دا مال کمی خرابی برکت تی ختمی نده احتمام پکاری لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین امون خوراک نکو پا غریبانا وکننا نخوض معال خائدین وکننا او منگا نخوضو چی منگ با داخلی دو د کفر تا او د باطل و خبر و تا مال خائدین دا آغا خل کو سرچاگی با کفر او دلال کې گمراحی کې داخلی دی نورو با کو کوا منگ با سر لگی او کفرم بکاو نورو با شریعت پسی خبری کولی منگ با پسی کولی وکننا نکذبو بی یومی دین او مونږ به انکار کوا درزی دی چیزانا رز دا کیاماتم نمانه لگ حتی ط نه للیقین تر دی چې راغې مونږته ی کنیشي ګ ینی مونږ استمرار کړ مو نه کول ذکات نور کول او کوفر کولین کې ټ بونه او ب په باندې مونږه تر مګ پورې مستل روان تر دی چې مونږله په حالې راغ مرګ را نو دا مرتوا بدربک حتا یا تی اکلی کینی بلز ک م اللہ جل جلاله مرتے کینی شوی نی زکا دا ودا سے اٹل ک حقیقت ته چې دا مسلمان سکه په دنیا کې ک دهریه د وک سیکته کالی کتاب د وک مسلمان د وک کافر د وک سیک دي خدای مرگ نه انکار نشی کوله مرګ یو اٹل حقیقت دی د پر خلکو ډیر کوشش کوله چې د مرګ نه بچ شو، د مرګ د پنځه نه هیڅ انسان بچ کیدی نشي. نو د دې وجه نه دي موږ چې سره را مرګ مسلسل موږ دا کارو کو مرګ را دراغ. نو بهر حل د سلور وجه دغه د مجرم نه مراد د کا مجرم مراد. ا دې کې ډېر وې سبق ته انسان لا در مرگ marked مسلسل په حق باندې په موز باندې او په زکات باندې او په ایمان باندې او په شریعت کې غیب نه راو نسل ورغت اعمال د دې خلاف کول ډېر الوي خطرناکی دی انسان چې تبو زی سقرته نو دین کې غیب راو حاصل دا اخرت رز نه منل موز نو او زکات نو ور کول دا خطرناک عمل دا د pore دی قل لال او ادا زین شیکه دی وال قمر کسم می دی پسومه باندې نو قسم الله وی قسم می دی پسومه الله قسم پڑھی شو ګره ته پسومه قسم نو خری پستوریو پنوربا د الله په ذات او په سی بار وال لیل او پشپ باندې اذا ادبرك لچ دا واپس شی الله وي پرې شپې مې دي قسم دی دوه قسم خداي قسم ته سې ضرورتې الله د خطر نکیخ کار کوي د دې ور د دې سقر و صبح الله وي قسم مې دي سابا باندي اذا پاغه واکه از پراج د سپین شي رنا شي الله دا د دې قسم انا <سؤال> ها یکیناً سقر چه ده لئیح دلکو برخا مخاد الویلی مصیبتنو نیو ده نذیرن یروین که ده انسان لرا لیمنا چا لرا شا چه غوالی من کم دستا سنای انسانانو ایت قدما دا چه ولاندی شیمانو عامالو تا اویت اخر یاروستو شی کفرو गुनाता कुल नफ्सि अरयो नफसि दे بما باغ سباندي کسبت چد کړي دا مالنا رهیناتون گرفتار وي غير وي الا اصحاب اليمن مگر خونداند خلاص فی جنات الباغنو کی وي يتسالونا تفوز بک یان المجرمین ما سرلق کومشي د خله تاسو فيڅقره تب کې د سکرته قاللودي بهوا لم نه کو نومونګات من المصلي نه دپز مو کوون کو نه ولم نه کو مو نو تمل مکناخور را کوون کې مکنا نو باې وکونا ومونګ نهخواضو چې داخلیدو مال خائض بحث كفر کې او باطل خبرو کې مال خائضین سرد داخلي دل کو باطل گپ تاغو کې وکنا او مونږ نو کذبچه مسلسلم تکذيب کاو نسبت دروم کاو بيوم بي الدين رد جزات حتا تر دي پوري اتان اليقين چراغ ممتمر گو نو توبه ختم شو موږ دا غوږه خبره ختم توبه خو بیا نه قبل الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام سن او د راتلونکي برکات نصیب لږه من دوور نوم مسجد قبردان صاحب نوم مسجد یا الله دجل په دین نوم مسجد په دین د جن او دمر نوم مسجد الله کریم خیر د تیارې توفیق را نصیب دې کتاب سره محبت دې خدمت را نصیب کی یا الله زموږه باندې رحمة الله وقرمك يا رسول الله